בעזרת השם, זכות רבנו הקדוש, ספר ליקוטי מוהר"ן, הקדמה הדור, אתם ראו דבר השם, שמרו לא נאמר אלא ראו, ראו כי השם נתן לכם מטמון, דברים העומדים באומו של עולם כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, ולמכסה עתיק זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין ואיכא דאמרי זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין. ותרווה יוכחדה איתנעו באי חיבור הקדישה, כי הוא מגלה ומכסה, מגלה ומבאר דברים עליונים ונעלמים, חידושים חדשים והקדמות יקרות, נוראות ונפלאות, עצות מרחוק אמונה אומן, הנובעים ממקור מים חיים, מקור עליון ונורא מאוד, עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה. דרך כמה צמצומים השתלשלות מעילה להלול מסכל עליון לשכל תחתון עד אשר נתלבשו בלבושין האלו בחלוק הדרבנן בדרך צחות ונאות ובדרושים ערבים ונפלאים ומתוקים לכך בדרך חוכמה וטעם ופלפול וסברה ודרך חיים תוכחות מוסר השכל הבוער כאש עד לב השמיים וכל תורה ותורה שגילה לעם סגולה, כולם מלאים עצות נפלאות ונוראות לעבודתו האמיתית יתברך, כאשר יראה הרואה בעיניו, אם ישים ליבו עליהם באמת לאמיתו. כי אך לזה הייתה כוונתו הקדושה, לעורר ישנים ולהקיץ נרדמים, להישיר ליבות בני אדם, אחינו בני ישראל, אליו יתברך. לאמור לאסורים צאו, לאשר בחושך יגלו. לפקוח עיניים עברות ולהוציא אסורים בקושרות להוציא ממסגי האסיר מבית כלא יושבי חושך, האסורים בתאוותיהם והלכודים באבליהם, והנדחים בעוונותיהם, להטות לבבם אליו יתברך להשיבם אל באמת בדרך הישר והנכון לפניהם, בדרך אשר דרכו באבותינו מעולם. והנה אף על פי שהדברים גלויים ומובנים קצת על פי פשוטם של דברים, אף על פי כן, דברים בגו. כי כפליים לתושייה, כי עדיין פנימיות הדברים סתומים וחתומים מעין כל. כי הם דברים שכיסה עתיק יומין, שצריכים לכסותם ולגלותם, כדי להכניסם בזה העולם. כי המכסה הוא הגילוי וכו', כמבואר מזה בכתבי הריזה וכאשר שמענו מפיו הקדוש ז"ל שפעם אחת אמר, שהתורה שהוא מגלה, היא נמוכה אלפים ורבבות מדרגות מכפי מה שהשיגה במקומה העליון. והן הן גבורותיו, הן הן נורותיו, אשר השיגה יד שכלו הקדוש ארם וניסה להלביש ולהוריד דברים גבוהים ונוראים כאלה, דברים קדושים ודכים ורוחניים מאוד, להלבישם בלבושים רבים וצמצומים, עד אשר יהיו דברים השווים לכל נפש, להודיע לבני האדם גבורותיו יתברך, לגלות עצות ודרכים ונתיבות להגיע לעבודתו יתברך באמת. למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא אלוקים אין עוד. והנה דבר שפתיים אך למחסור, להעריך ולהרחיב הדיבור בשבח הפלגת גדולת מעלת קדושת נוראות הספר הקדוש הזה הנורא מאוד. כי מי שירצה להסתכל בו בעין האמת, יראה ויבין בעצמו עד היכן הדברים מגיעים. ומי שלבו חלק ואינו חפץ בתבונת קדושת הספר הזה, לא יועילו לו דברי אלה. אולם לכל החי ורעי אדבר הנה מעט מדרכי הספר הקדוש הזה. ויתר מזה יראו בעצמם. קראו עיניהם וישמח ליבם, והוא כי כל תורה ותורה מדיווי הספר הקדוש הזה מדברת מכמה וכמה דברים פרטיים ומכמה וכמה מידות טובות, מכמה וכמה מצוות תורתנו הקדושה ומהרחקות מידות רעות, וכל תורה ותורה מדברת מדברים מיוחדים, מה שלא נזכרו בתורה השנייה, וכן כולם, כגון התורה המתחלת אמור לכהנים, מדברת מתפילה ושמירת הברית שתלויים זה בזה. שצריכים בחינת משפט הדרך להלחום עם החרב הזה וכו', ובשביל זה צריכים להפריש צדקה קודם לתפילה וכו', ומעניין מחשבות זרות שבתפילה, ומעניין לימוד התורה הקדושה, ומהקמת המשכן וכו' ושצריכים לקשר התפילה לצדיק שבדור וכו'. וכל אלו הדברים מבוארים שם בקשר נפלא ונורא אשר אין דוגמתו. ותורה שאחריה כגון בחצוצרות מדברת מעניינים אחרים היינו מעשיית המצוות בשמחה, ומתפילה בכוח, ומיראה, וכו' וכו'. וכייצא בזה בשערי התורות, כי כל דברי הספר הקדוש הזה מלא עצות טובות ונוראות, ומדבר מכל המידות ומכל המצוות הנהוגות, ומהרחקת ושבירת כל התאוות, מתאוות ניוף ותאוות ממון ותאוות אכילה, מהרחקת הכבוד וכעס וקפדות וגדלות, ומעלת האמת ועוצם גנות השקר, ומהרחקת העצבות והעצלות. מפגם הדיבור, מלשון הרע ורחילות וכולי, מפגם הרעות ומפגם כל החושים, מקדושת העיניים והחוטם והאוזניים והפה, שהם שבעה הנרות המהירים אל מול פני המנורה הקדושה, מקדושת שבת ויום טוב וראש חודש משלוש רגלים בכלל, ובפרטיות מכל רגל ורגל בפני עצמו, מפסח, משבועות, מסוכות, ומהמצוות הנהוגות בכל רגל ורגל, שהן מצוות אכילת מצה. איסור חמץ ושעור, וקריאת האגדה, וארבע כוסות בפסח. וכן ממצוות צוקה וארבע מינים, וראשן הרבה ושמיני עצרת, ושמחת תורה, ומקבלת התורה בשבועות, מראש השנה ותקיעת שופר, ומיום הכיפורים, וחנוכה ופורים, מציצית ותפילין, וקריאת שמה ותפילה, מצדקה ותלמוד תורה, ומשא ומתן באמונה, מאמונה ומאמונת חכמים, מענווה, מיראה ואהבה, ממעלות הרצון והכיסופים לקדושה. מתפילה בכוח ובכוונה, הן משלוש תפילות שביום, הן מגודל עוצם מעלת שאר התפילות ותכינות ובקשות, שצריכין לעבוד בהם בכל יום ויום, לומר תכינות ובקשות הרבה, ובפרט גודל מעלת ההתבודדות, לפרש שיחתו בלשון אשכנז, לפניו יתברך בכל יום, בינו לבן קונו, שישפוך ליבו כמים נוכח פני ה', שיזכהו להתקרב לעבודתו יתבח. ומגודל מעלת אמירת תהילים, שמזכה לתשובה, וממעלת הבכייה לפני השם נדבך, כבן המתחתה לפני אביו. וממעלת לב נשבה ומהרחקת העצבות, וממעלת השמחה שצריכים להכריח עצמו בכל כוחותיו להיות בשמחה תמיד, והרבה עצות נפלאות לבוא לשמחה. ממעלת קדושת ארץ ישראל, מעניין המשכן ובית המקדש בירושלים, מגנות המחלוקת ומגודל מעלת השלום, מתשובה, מתענית, מקדושת המחשבה ומהרחקת מחשבות זרות. וכן מכל הדברים והדרכים הקדושים שבעולם המוכרחים לכל, מגודל מעלת התקרבות והתקשרות לצדיקים, שבזה תלוי כל קדושת איש הישראלי, מיני ניגון וכלי זמר, ועשרה מיני נגינה, ומהמחאת כף וריקודין, ועניין הנחה וכל הברה, דברים שלא שמעתן אוזן מעולם, אשר לא נשמע ולא נראה לגלות סודות נוראות הנצרכים לעולם מאוד בדברים כאלו, שדרכי ה' נסתרו בהם מאוד. ועיין בזוהר שלח, דף קס"ח, מה שמפליג מאוד בקו, בסוד כל הברה, ובפרשת פנחס, שמפליג מאוד בסוד מה שישראל מנענין עצמם כשעוסקים באיזה דבר שבקדושה. ועיין עוד במקומות אחרים בזוהר ובכתבים, בין חץ דחקלא, שם תראה ותבין מרחוק גודל עוצם הסודות הנסתרות בכל התנועות שבני אדם עושים, ובפרט כשעושים אותן בשביל דבר שבקדושה. כגון מחאת כפיים בתפילה, ובשביל שמחת מצווה וכיוצא בזה. פקח עיניך ורואה ואבן. ומרבה לדבר על לב האדם לחזקו בעבודת... בעבודתו יתברך, לבעל יתייאש עצמו בשום אופן, ולבעל יפול משום דבר שבעולם. רק יהיה עקשן גדול בעבודתו יתברך, לבלי להניח את מקומו בשום אופן בעולם. כי חסדי השם לא תמנו ולא קלו רחמיו לעולם. וכן בכלליות כל התרי"ג מצוות שבתורה וענפיהם. וכל מצוות דרבנן, מכלליות תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מנגלה ונסתר, הלכה וקבלה, רזין ורזין דרזין, לכולם בשם מקרא. ומכולם ידבר כמה וכמה פעמים בדרכים וקשרים נפלאים וחידושים חדשים, וכולם כאחד עם עצות נפלאות איך להתקרב לה' מטבח. עד אשר אין שום דבר מצווה וקדושה ועצה טובה, הנצרך לכל אדם שבעולם בכל דרגה ודרגה, שלא נזכר בספר הקדוש והנורא הזה. כי מאוד עמקו מחשבותיו, כי הוא מדבר מכלליות הכל בכלל ובפרט, כולל כל העולמות והדרגות שבעולם של כל אדם, כגדו, כקטון כגדול, מן ראשית נקודת הבריאה שהוא תחילת האצילות, עד תכלית נקודת המרכז של עולם העשייה הגשמי שהאדם עומד עליו, כל אחד ואחד לפי מקומו ומדרגתו באותה השעה והזמן, מן האדם הגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים. ואפילו המונחים למטה למטה באסר קטרים דמסאבותה אשר ירדו בעוונותיהם עד השאול תחתית ומתחתיו לכולם יעורר ויקיץ ויחיה לבל התייאשו חס ושלום מן הרחמים כושל יקימון מילה וברכיים קורעות יאמץ כמובן מזה בהתורה כי מרחמם ינגן בליקוט את עניין בסימן זין עיין שם על פסוק ככל בשמיים ובארץ ומכל דבר ודבר וכל עניין ועניין שהוא מדבר, על פי רוב, ידבר ממנו כמה וכמה פעמים, כל פעם בסגנון אחר, בדרך עצה טובה אחרת. למשל, בהתורה בחצוצרות, שם מבואר שתפילה בכוח לבחינת רמים, ועל ידי זה זוכים לפשט הקממיות שבלב, ולזכות לעשות המצוות בשמחה גדולה מהמצווה בעצמה. ובהתורה על אשר מעלתם, מבאר שעל ידי תפילה בכוח זוכים לבנים, ולבחינת פסוקה בארץ ישראל וכו'. ובמקום אחר, מבאר שתפילה בכוח מבטל גדלות ופניות ומחשבות זרות שבתפילה. ובתורה תאומות יחסיומו, מבאר שמתפילה בכוח משם מקבלים עיקר חיות ומקיימים כל העולמות, תחתיים, שניים ושלישים, וזוכים לניסים ונפלאות ולאמונה שלמה ולארץ ישראל וכו'. וכן בכל המידות והמצוות והדרכים וההנהגות והעצות הקדושות. שהוא מדבר, מכולם ידבר כמה וכמה פעמים, וכל פעם בדרך וקשר חדש, נפלא ונורא. פעם יחבר ויקשר יחד שמירת הברית, שעל ידי זה זוכין לאמונה שהיא בחינת שבת, שעל זה נשלם הצדקה והתורה וכו', ואזי זוכין לכיסופין דקדושה להיות בעל נפש, ואזי כל אכילתו בחינת לחם הפנים וכו', כמבואר בתורה, איתלנד ברא בדברא. ופעם יחבר שמירת הברית עם ביטול הגדלות, שהוא עבודה זרה. לתיקון הל"ט מלאכות, שהם כל העסקים ומשא ומתן שבעולם, ויחודה הילאה ויחודה תתעה והלכה וקבלה. והעדי הזה זוכים לדיבוע מהיר לתשובה, עד שזוכים לתבונות התורה לעומקה. כמבואר בה התורה אני השם, וכייצא בזה בשערי המצוות והמידות. הפלי עצה הגדיל תושייה בכמה דרכים שונים, חדשים ונפלאים, כי בעצם חלישותנו, ולגודל התגברות יצרו של אדם שמתגבר עליו בכל יום, כמו שאמרו אבותינו זכרונם על כן איננו צריכים עצות והתעוררות לעבודתו יתבח בכמה דרכים. כי לפעמים האדם מתעורר לדרך זה ועבודה זאת על ידי אור התורה הזאת, ולפעמים אינו מתעורר לזה על ידי תורה זאת רק על ידי תורה אחרת. והכל לפי האדם וכפי המדרגה שלו וכפי הזמן והמקום. טעמו וראו כי טוב השם, שמעו אמריו כי נאם הוא מאוד. לכל אשר חפץ באמת לעמיתו ורוצה להסתכל על עצמו. ולחוס על חייו האמיתיים, לחשוב על אחריתו וסופו, באיך ענפין יעול כדם מלכה, כאשר כל אדם יודע בנפשו ולבבו. גם תבין ותראה כי בכל דברי הספר הזה יש בהם עמקות גדול מאוד בכל תורה ותורה, עמקות לפנים מעמקות, בכלל ובפרט, ובפרט ובפרטי פרטיות. וכאשר שמעתי מפיו הקדוש זיכרונו לברכה, שפעם אחת אמר בתורה שלי יש עמקות גדול. כי הלא כל דברי הספר הקדוש הזה כאש, כפטיש יפוצץ סלע. כל תורה ותורה מתחלק לכמה וכמה הקדמות יקרות, חדשות ונפלאות, ולכמה טעמים ועניינים היוצאים לרוב מכל תורה ותורה. כי כל תורה ותורה מדברי התורות הנאמרים בספר הקדוש הזה, הוא בניין גדול, נפלא ונורא וחזק מאוד, בנוי לתלפיות, תל שהכל פונים בו. כלול מכמה וכמה חדרים, חדר לפנים מחדר וחדר לפנים מחדר וחלונות ופתחים פתוחים מזה לזה ומזה לזה וכל חדר וחדר וכל טעם ועניין והקדמה הנמצאים בפרטות בכל תורה ותורה יש בכל אחד ואחד עמקות גדול מאוד מאוד וכל מה שהולכים ומתרבים הטעמים והעניינים יש בהם עמקות עמקות יותר ויותר כמים לים מכסים וערום יבין לאשורו, כי בכל פעם שהוא נכנס ויוצא מפלטין לפלטין, ומחדר לחדר, ומעניין לעניין באותו עניין, צריך לחזור לאחוריו בכל פעם ולהביט מאחריו, להבין היטב מתיקות עמקות הדברים. אחרית דבר מראשיתו, וראשיתו מאחריתו. כולו קשור מחובר ונאות, סופו בתחילתו ותחילתו בסופו, וכן באמצעיתו ובצדדיו. יש שוטט המעיין וירבה הדעת. וביותר בכללות התורה שהיא מחוברת ונסגרת ונכללת מכמה טעמים ועניינים שונים נוראים ונפלאים ועמוקים ורחבים מני ים. וצריך אתה מעיין שתבין בדבריו שלפעמים מביא שתיים או שלוש ראיות לדבר אחד בדרך עמקות נפלא ונעים מאוד מאוד. ומרעיטת הלשון נדמה כאילו היא ראייה אחת כי כך דרך הספר הזה שכותב על פי רוב כמה פעמים תיבת כי וכיוצא על דבר אחד. מחמת זה נדמה שהוא טעם מראייה אחת, ובאמת הוא, הוא כמה וכמה טעמים, וכל אחד קשור בחברו. על כן אי אפשר לחלקם, כי הם טעמים, טעמים וראיות רבות בדרך נפלא מאוד, וכל אחד נעוץ וקשור בחברו. והנה לפי גודל העמקות של כל דיבור ודיבור, היה מהראוי לכתוב בכל פעם ודוק, או בהוון, ואין היטב, וכייצא באלו הלשונות המורים למעיין שישים עין עיונו שם להבין היטב. אחרו ראיתי, כי אם כן יהיה הכרח לכתוב כמעט אצל כל דיבור ודיבור לשונות כאלו, לפי עוצם ערוות מתיקת השכל והעמקות שיש בכל עניין וכמעט בכל דיבור. ועל פי רוב יש עמקות גדול מאוד בדבריו אשר לא שום לשון מאלו הלשונות. על כן נחדלתי את עטי ומנעתי את עצמי מלכתוב שום לשון מלשונות הנ"ל. רק לפעמים ולעיתים רחוקות נשמעת מתחת הקולמוס איזה לשון כזה. והמעיין באמת, מי שיש לו מוח בקודקודו, יבין מאליו עמקות הדברים, שהם נרחבים ועמוקים מני ים, גבוה משמיים ועמוק מתהום. מי שרוצה לטעום צוף דבש, אמרי נועם האלו, צריך להעמיק בין האמת בעיון גדול, הדק היטב, להבין הדבר על מתכונתו עד מקום שיד שכלו מגעת. אשרי אדם מצא חוכמה ואדם נפק תמונה. להבין היטב פשטיות הדברים האלה, הנאמרים בספר הקדוש הזה. ואף על פי כן הוא מילטא דשוויה לכולו. כי גם אשר קצרה ידו להבין דברים עמוקים, הוא גם הוא יוכל למצוא מרגוע לנפשו בדברי הספר הקדוש הזה, בדברי העצות הקדושות והמוסר הנפלא היוצאים מכל תורה ותורם. כפי אשר יאיר השם הנס יכלו להבין כוונה פשוטה שהכניס רבנו זיכרונו לברכה בתורתו הקדושה. כי באמת כל דברי הספר הנורא הזה הם השגות עליונות וגבוהות ועמוקות מאוד מאוד עד אין סוף ואין תכלית ונעלם ונסתר ונתלבש בהם דברים גבוהים ועליונים מאוד אשר אינם מוזכרים כלל בתוך התורה כי אם בדרך רמז וסוד וכל כתבי האריזה ומאמרי הזוהר הקדוש ותיקונים וכל דרכי הקבלה הקדושה כולם כאחד כלולים בדברי הספר הקדוש הזה וכל תורה ותורה מדברת מכוונות מיוחדות, מאיזה מצווה, ומשער מיוחד מהעץ חיים, בדרך נפלא ונורא מאוד. כאשר איננו ראו ולא זר, אשר פתח עינינו וראה לנו לפעמים כטיפה מן הים מעוצם כוונתו. וכאשר הובא בתוך הספר לפרקים, איזה רמזים בעלמא, כי כל תורה ותורה כלול מפרדס, ובכל אחד ואחד, הן בדרך פשט, הן בדרך רמז וכולי, בכולם יש בהם עמקות גדול, נפלא ונורא מאוד. אך עיקר כוונתו הקדושה הוא פירוש הפשוט שבכל תורה ותורה, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, כמבואר כבר כמה פעמים, שכל עיקר כוונתו הקדושה בכל תורה ותורה שגילה, ובכל דיבור ודיבור שיצא מפיו הקדוש, הכל היה רק בשביל לזכות את ישראל להביאה מידי מעשה ישרה, לרמז להם מרחוק ומקרוב, להורות להם עצות ותחבולות עמוקות ונפלאות, להתקרב להשם מטבח מכל מקום שהוא, כאשר יראה הרועה בעיניו. אם ירצה להסתכל בין האמת לאמיתו. כי כל כוונתו הקדושה היה רק שנשתדל להבין העבודה והעצות היוצאים מכל תורה ותורה. ושנבקש מהשם ידבח, ונשתטח לפניו ידבח, ונשתדל לקיים ככל הכתוב בהם בפשיטות. ובהשם בטחנו, שכל מי שישים עינו ולבו היטב לדברי קודש הנאמרים בספר הקדוש הזה, יתלהב ליבו, ויפתחו עיניו, ויחשוף וישתוקק מאוד לעבודותו ידבח. עד אשר ישוב אל השם באמת בכל לבבו ונפשו ומאודו. ולב חזק כצור יזיז ממקומו. אם אבן הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוצץ. כאשר שמענו מפיו הקדוש זה על שאמר, שמי שיסתכל בספר הזה בעין האמת, בוודאי יהיו נפתחים אצלו כל גידי קשיות לבבו, ויהיה נעשה בעל תשובה גמור. ובאמת הוא מן הנמנע, ואי אפשר לספר בשבח החיבור הקדוש הכרך הנורא הזה. מכל שכן וכל שכן בשבח קדושת המחבר הקדוש בוציני לה רבה ויקירה אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק וקדוש לברכה כי לא דומיית תהילה ומה גם כי ידענו גם ידענו עוצם המחלוקת רבים קמו עליו ועלינו חינם על לא דבר ובגלל הדבר הזה הוכרחנו לסום לפינו מחסום והחשינו מטוב מלהעריך ולספר בשבח קדושתו ופרישותו ותמימתו וצדקתו וענוונתו באמת. ובמקום גדולתו וחוכמתו הרמה והנישאה, אשר כביר מצאה ידו בכל התורה כולה, בנגלה ונסתר, בים התלמוד ופוסקים ראשונים ואחרונים, ובכל סטרי השגות גבוהות ועצומות. קול רז לא הניסלה וקול סתום לא עממוהו, שם אנו מוצאים ענוונתו, הפשוט הסבלן והעלוב ותמים במעשיו. עובד השם במסירות נפש נפלה יומם ולילה לא ישבות. לא ישקוט ולא ינוח מעבודתו יתברך בחוכמה והשגה גדולה ונוראה מאוד מאוד. כאשר עיניכם תחזנה משרים בספר הקדוש הזה. כי כל מעיין אשר ישים ליבו לדברים האלה ישפוט בצדק. שאי אפשר להשיג דברים כאלו מכרס מלאה. וכמה יגיעות יגע וכמה טרחות טרח. וכמה אלפים תעניתים והפסקות, וכמה מיני הפסקות שלמות משבת לשבת, וכמה מיני גופים סיגף, וכמה וכמה שנים מתבודד בהתבודדות, ופירש עצמו בכל מיני פרישות מכל מיני תאוות, וקידש עצמו בכל מיני קדושות. וביותר על הכל נתעלה ונתקדש בקדושה נוראה ועצומה, על ידי קדושת ארץ ישראל, אשר השליך נפשו מנגד ונסע לארץ הקדושה בשעת מלחמה. שהיו תוקף מלחמות קשות וחזקות באותן המדינות, וכמה וכמה הרפתקאות דעדו עליו באותה דרך. השם צדיק יבחן כפשטני הזה וכו'. כי הקיפו עליו אז באותן הימים כמה מיני צרות וסכנות דחופות ורצופות. צרת הדבר רחמנא יצלן שהיה אז באותה מדינה, ותוקף רעש המלחמה שלא היו בטוחים בחייהם יום אחד, ושאר מיני הרפתקאות קשות בגוף ונפש וממון. אשר אי אפשר לבאר בכתב. והשם נטבח בהחמיו נתן לו כוח ברזל לסבול כל זה, מה שאי אפשר לשום אדם לסבול צרות ויסורים כאלה מכל צד. עד אשר זכה לעבור בשלום ונכנס לארץ ישראל ויצא ובא בשלום בלי פגע, וזכה למה שזכה באתגליה ובאתקסיה. כי מלבד הנסתרות להשם אלוקינו, מה שזכה לדי ארץ ישראל, לדברים נעלמים מעין כל חל. גם בית גליה ראו ראינו, כי היה השם עמו. כי התורה שגילה אחר ארץ ישראל בכמה מעלות, עדין שיעור נתעלט וסגבה מהתורה שגילה מקודם. אם אמנם גם מקודם תורתו הקדושה העירה פני תבל, נוראות נפלאתה, נפלאים דברי תורתו גם מאז ומקדם. אולם כי גבעו שמיים מארץ כן גבעו דרכי תורתו, שגילה לאחר ארץ ישראל מדרכי תורתו שגילה מקודם. כאשר שמענו מפיו הקדוש בפירוש כמה פעמים. כל הספר הזה רובו ככולו לא, ומהתורה שגילה לאחר שהיה בארץ ישראל. ולא נמצא בו מהתורות של קודם ארץ ישראל כי אם מעט מזהר, שניים או שלושה עלין לדוגמה. והם נמצאים בתוך הסימנים שנכתבו בלשון החברים שהם מסימן ע"ג עד סימן ק"י דלת וגם שם הם רק מעט דמט והנה זה הספר נדפס פעם ראשון באוסטריה בשנת טקסאח, בחיי רבנו זכרונו לברכה. זה שלוש שנה. אך המדפיסים דשם יבטו מאוד, כי נדפס שלא בפנינו. ועל כן רבו כמו רבו הטעויות שנפלו שם בשעת הדפוס. ובכמה מקומות נחסרו שיטות שלמות. גם שינו הסדר בכמה מקומות והחליפו כמה עניינים לגמרי. מלבד שאר קלקולים בעניין ההפסקות שבין תורה לתורה, ושבתוך כל תורה בעצמה, שצריכים לפעמים ליתן רווח והפסק בין עניין לעניין. ובכל אלה עיוותו מאוד, לפעמים הפסיקו הפסק גדול באמצע העניין שלא לצורך, ובמקום שאמרו להפסיק, כללו וצרפו העניין יחד. עד שבכמה מקומות לא נתנו הפסק אפילו בהתחלת המאמר. הן על כל אלה שמתי לבי ודעתי לתקן הכל על צד או יותר טוב, כפי אשר היה השם עמדי. ותיקנתי כל הטעויות והעיוות שנפלו בהדפסה הראשונה. גם זאת לדעת שהספר הראשון נדפס פתאום שלא בפניי כנ"ל בעת שהיה רבנו זכרונו לברכה בקהילת למברג ובכמה מקומות היו צריכים עדיין לתקן הלשון במהדורת עניינה ומחמת נחיצת הדפוס נדפס כפי מה שנכתב בראשונה במהדורה קמה על כן ראיתי ונתון לליבי לתקן בהרבה מקומות להרחיב ולבאר יותר כפי מה שידעתי והבנתי בדעתי כוונת המאמר כפי מה ששמעתי מפיו הקדוש וכל התורות שנכתבו בלשונו הקדוש בעצמו זכרונו לברכה לא גרעתי והוספתי אפילו אות אחת. רק במקום ההכרח מאוד לכתוב איזה פירוש ובירור הצגתי אותו מוסגר בתוך שני חצאי לבנה למען דעת שאין זה מלשונו זל בעצמו. גם יגעתי ומצאתי כל אמרי מקומות מכל פסוקי תנ"ך ומאמרי רבותינו זכרונם לברכה בש"ס ומדרשים וספרי זוהר הקדוש ותיקונים וכתבי אריזה אשר רבו כמו רבו בספר הזה. ובכולם ציינתי בעזרת השם יתברך המראה מקומות שלהם, איה מקום כבודם. גם שמתי סימנים לתורה שהצגתי אצל כל תורה ותורה, ציון וסימן על פי סדר א'-ב', למען יקל על המעיין למצוא מבוקשו. וגם בתוך כל תורה בעצמה הצגתי אותיות לסימן אצל כל עניין ועניין, ליתן רווח וסימן, להתבונן בין עניין לעניין, ולהודיע שבכאן יוצא המאמר מעניין לעניין ללמד ולבער הקדמה בעניין אחר, כאשר יבין המאיים במקומו. גם כמה מאמרים הובאו בספר הזה כפולים, פעם ארוכה ופעם בקצרה. וזה כי כן דרכו בקודש של רבנו זכרונו לברכה, שהתורות שכתב בעצמו היה על פי רוב שינויים רבים בין האמירה והכתיבה. כי כתבם כפי רעיטת מוחו הקדוש, ועל כן היה גורע ומוסיף מכפי מה שיצאו מפיו בשעת הדרוש. אבל לא כן אנוכי עמדי, כי אני דקדקתי לכתוב כפי מה ששמעתי מפיו הקדוש בלי גרעון ותוספת. ולאשר נמצאו כמה מאמרים שכתבתי בעצמי, ואחר כך באו לידי מכתיבת עדו הקדושה, ונמצאו שינויים רבים ביניהם מטעם הנ"ל, על כן אמרתי שניהם כאחד טובים. והכלל, כי כל דבר שנאמר ונשנה, לא נשנה אלא בשביל דבר שנתחדש בו. עד כה דברינו אלה המועטים המחזיקים הרבה. ולהודיע מעט מזהר מדרכי הספר הקדוש הזה. ויתר מזה אי אפשר להעריך ולספר במהות קדושת נפלאות נוראות הספר הקדוש והנורא הזה. כי לא יספיקו המון יריות לדבר ולספר בשבח מעלת תורה אחת מהספר הקדוש הזה. ובפרט מחמת עוצם המחלוקת שהתגברה עכשיו בעוונותינו הרבים. ונתקיים בעוונותינו הרבים התשלך אמת ארצה, והאמת נהדרת. שנעשה האמת עדרים עדרים, וכל אחד ואחד אומר שאצלו האמת. אבל אף על פי כן האמת הוא אחד, והאמת עד לעצמו והבוחר יובחר. ועל השם נשליך יהבנו, כי אין לנו על מי להישען, כי אם להבינו שבשמיים תלויות עינינו. עד הנה עזרונו רחמך גם לנצח, אל תיטשנו ואל תעזבנו. שלך עורך ועמיתך המה ינחונו. יהי השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, ויהי נועם השם אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו. בן דוד יבוא ויגלנו ויעלנו בשמחה לארצנו, ויבנה בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. הלא כה דברי המעתיק והמסדר יגדיל תורה ויאדיר. נתן בן אדוני אבי נפתלי מורנו הרב רב נפתלי אירץ מנמירוב, חתן הרב הגאון החסיד המפורסם, דוד צבי שהיה בית דין בקהילות קודש אריגרד, וכרמניץ ומאלוב יצא. שיר נעים מאדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה. ואלה דברי רבנו זכרונו לברכה, שיר נעים כולל עניינים רבים בדברים מועטים, מועט מחזיק המרובה. ידבר נפלאות משבח תורתנו הקדושה ומשבח משה רבנו עליו השלום ומוסר נפלא והתעוררות עצום שעורר כל אחד את נפשו וידבר מגדולת הבורא יתברך ונפלאות בריאותיו ונצח בשירו להזכיר נפלאות ערוות נעימה תענוגי העולם הבא ושעשועיו לכל הזוכים עליהם והשיר שיתאר לעתיד ולהפך מרירת המכאוב וכהיון השיניים של הנידחים מהם ועובדים אבדה שאינה חוזרת יורר שנים, מקיץ נרדמים, יחזק עייפים, יודיע לאדם מגודל כוחו, אשר בעדו וכוחו לזכות לכל אלה. כשופר ירים קולו, להטות לבבינו אליו יתברך, לעובדו שכם אחד. אין אלה כצוד דרכי השיר הזה ושמו קודש. בשם אביו חתום בראשי החרוזות, כפול ומשולש ומרובע. נימוסי הדתות כולם לא ישבו לדתנו. חכמיהם בדו מליבם נימוסים בשכלם האנושי. משה עלה למרום וענן לבושו. נמצא מחויב, דיבר עמו בכל פעם, ופרש מן האישה. נבזים ודבויים וזכופים אנחנו. חכמתו מאין תימצא, ממנו לקח טוב לקחנו. מלך בישורון דתנו כי שני אחים לא התפרדו. נשמתו וגופו הזך זו מזו לא נדו. נפשותם רבים כן רבו דעותיהם וחילוף שבעותיהם. חדשים מקרוב באו עבודותיהם. מחשבותיהם לא מחשבותינו ולא דרכינו דרכיהם. נפשותנו אחת היא ואין ענותה לריבוי צלמיהם. נפשי החזקה והפיכחת למה לא אוחזת עלייך ושכחת אומן המגדל אותך ויחילך ממתקים ואלבישך ארגמן ועתה את רמוסה בין עקבי צאן ובין רגלי התאבות העבים והגשמיים ועת ערום ועריה ין משתייך נהפך למשתי דמעות חזק ונתחזק ואל תהיה כפיל הגדול וכגמל אפילו כשמושכהו בחותמו העכבר לא יברט בו וכל זה מחמת שטות שאין יודע מכוחו אבל נפשי הפיכחת והחזקה. מה תעשה ליום פקודה, ומה תשיב לשולחיך דבר? אל תבט על מצעלות הזמן, כי גופך חלש ודל. הזמן הולך והומה, והגוף אפשר עכשיו ביומו. נקוב לב האבן, וער לי משם מעט פניך. ברק החמה יפה כלבנה, אל תחריש ואל תשקוט. רימה קוליך הערב בשירות ועודה, ופתח פיך ותוציא דבריך הנעימים לפני הקדוש ברוך הוא. דלו עיניך למרום וזכור אהבתך הישנה. נהרות, נחלים, אפיקי מים רבים וימים גדולים וקטנים. נפלאים ומשונים בצבעיהם ובטעמיהם ובטבעיהם. חיות קטנות וגדולות בכל אחד ואחד אין מספר למיניהם. משבחים ומהללים כולם לשם יתברך בכל אבריהם. מילין יגידון תמיד ולא יכחשון מנהיגיהם. נוצצים אבנים טובות ומרגליות בעמקיהם. נחבה בהם אורות כליהם. נשמות הגזורים מתחת כיסא הכבוד. נחשפה תמיד אל שורשה להיות לבוד. חיים וחסד שואבת מחסדי דוד. רוח מטיפי גן עדן, ממנה לא עבד. מושבות ההיכלות והעולה השלום לכל אחת ואחת נסמן ונתבע תו הוד. מה פעל אל המלאכים ישאלו וירוצון בשליחותם ככוכבה דשביט. מרוחקים ומסולקים מכל התענוגים מי שאורחותיו עווית. נשארים ברעב ובחרפה בתוך כף הקרע זבד. נשוב עד השם ולא נהיה עבד. נקבל רע וטוב באהבה ונלביש לעב עד. בריאת האדמה וכדוריה, ארצות ומדינות רבות סביביה. בני אדם איש ללשונו ודתותיה, ליצנים ופרחים ואיביה. נפילת המדינות מרוחותיה. נשארת עומדת והגלגלים מקיפים סביבותיה. שייטות השדים והרוחות באוויר, שומעים גזרת השם ושולטים בארבעה אבות שהם השור והבור והמבעה והאבר. משותפים עם המלאכים ועם אדם בגימול. מברית קודש בורחים הנאמר בו הימול יימול. חובטים כבמקלות בצורותם המשונות. חוברי חברים ומכשפים מכריעים אותם בהשבעתם בשמות המכוונות. התורה הקדושה שומרת אותנו מכל תומות, הצדקה מצלת ממיתות מגונות. נבואה אין לנו. חריקת שן האומות על אומה יחידה, תבונה אין בנו. מרירת הצרות איך להשקות עמדנו. נסבול עולם עד יבוא אני. בן יחפש בגנזי אביו, נזר עטרת נעטר בבן חביו. שיר חדש אז נשיר, מלכנו כל אחד ואחד מראה באצבע בשר. חתום תורה בלב כל אחד מלהישכח. המוות לנצח יבולע כקטורת ריח. נביא לבר חוכמה להבין תכונת גופנו ומרחקי פרקיו ואריכות אבריו. חיוב הבנתו מועילה לידיעת הבורא המצייר אלו היצירות כולם. מרפא כל חולי ואיש מחרובות, עיוור ופיסח, צרוע ונגוע, דואג וכואב. נוכל לבד לקיום נפשותנו ולמעט תאוות טבענו. חזק. הוספה לכו חזו מפעולות השם, התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלוקי בן יוחאי ז"ל. רבי שמעון בן יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו. כמובא בדברי רבותינו זכרונם לברכה. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו. וכמובא רבזוהר, באי חיבורה דהיוס ספר הזוהר איפכון בן מן גלותה. ועתה ראה והווה נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה. כי על כן סמך רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד הזה, שעל ידי זרעו של יוחאי שהוא רשב"י, על ידו לא תשתכח התורה מישראל. כי סופי תיבות של זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, הם אותיות יוחאי. וזה שמרמז ומגלה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, מפי זרעו די היינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק שהוא התנא יוחאי כי על ידי זרעו של יוחאי שמרומז בזה הפסוק בסופי תיבות כנ"ל שהוא ראש בי על ידו לא תשתכח התורה כי בזוהר דא יפקון מן גלות הכנ"ל ודא שסוד רבי שמעון בעצמו הוא מרומז בפסוק אחר כי דא כי התנא הקדוש רבי שמעון הוא מבחינת העיר וקדיש מנשמה אנכית, ראשי תיבות שמעון וכולי.